Постаючи йому в захист. Цією грамотою установився новий лад у заміщенні полкової старшини. На кожну посаду мали вибирати на раді полкової старшини двох чи трьох кандидатів. Одного з них гетьман у погодженні з російським резидентом ставив на посаду. Нова урядова особа складала присягу на вірність цареві. Рамоту дивись в істочниках, страниця 275-276, і хоч цар говорив, що це він чинить для користі простих людей, але тепер старшина народом не вибиралася, отже від нього залежна не була, відтак між нею і народом убивався клин, що чинилося з розмислом. Зрештою цар часто сам порушував цей свій указ, призначаючи старшину персонально без вибору. Що ж до полковників, то вони тепер призначалися тільки звідомо царя, минаючи волю гетьмана, що також було порушенням прав та свобод України. Цар же прагнув створити незалежно від гетьмана а безпосередньо залежно від царя вищу адміністрацію краю, отже віддану тільки Москві, цим убивався клин і між гетьманом та вищою старшиною. На полковничі урди почали ставити чужеземців, зокрема й росіян. Таким був серб Михайло Милорадович, якого цар поставив гадяцьким полковником, який відразу ж відзначився надмірною сваволею. Росіянин Петро Толстой був призначений царем Ніжинським полковником 1718 рік. В Україні починався державний розлад, тож 1718 року, бувши в Москві, Скоропадський робить чорову спробу врятувати українську державність і подає в колегію іноземних справ нові пункти прохань. Їх цікаво розглянути. Гетьман просить, щоб київський губернатор не посилав йому указів і щоб росіяни не заводили в Чернігові, Ніжині і Прияславі кабаків. Згадаймо, як відповідав Скоропадський на побоювання Мазепи, що це станеться, а йдеться про умалення приходу в гетьманський державний скарб. Щоб у Глухові не було коменданта, бо на нього від ратуші йде багато витрат, а щоб його обов'язки виконував комендант російського полку. Другий же полк Гетьман просив вивезти і в Росію у Севськ, Щоб іноземців та сторонніх на посади українські не присилати, а щоб вибиралися вони з народу вільними голосами, а з царського двору має бути тільки затвердження, щоб упорядкувати підводну повинність, щоб вивезти з України розкольників, бо їм тут дозволено жити указом царя. Згадаймо за строгу Мазепи про колонізацію України росіянами. А їм давалися пільги. Вони звільнялися від повинностей, відбирали в місцевих людей ґрунти і тому подібне. Просилося про полегші українським купцям, що їдуть за кордон. Подавалося прохання упорядкувати управління, українцям вести справи з російським урядом тільки через колегію іноземних справ, дозволити вибрати Переяславського полковника, увести в послушництво гетьмана призначених царем полковників Танського та Милорадовича, І йшлося про зловживання також призначеного царем новгород сотника Лисовського. Ішлося і про деякі дрібніші справи. Говорилося також про впровадження російського війська в Україну. Гетьман просив, щоб того не чинили, бо коли всім тим полкам бути в Україні, то малоросійські жителі вмістити їх на квартири і утримувати не зможуть. Істочники... Страниця 233. Або ж прислати їх на місце тих, що є, а цих вивести в Росію. Як бачимо, всі статті стосуються російських зловживань, беззаконостей, умалення гетьманської поваги, тобто дезорганізації українського управління. А десять років тому Скоропадський запевняв, що в Україні ніякого російського гніту не існує і не існуватиме, а росіяни українців тільки захищають та боронять. Однак всі ці заходи Гетьмана були безрезультатні, задоволено було дрібниці, наприклад, дозволялося купцям вести з собою сало і невелику суму грошей для прохарчування – Полки поставили не в Малій Росії, Гетьманщині, а в Київській та Азовській губерніях. Зате в цьому таки 1718 році резидент Протас'єв дістав таємну інструкцію з Москви з дорученням розвідувати, хто з українців благонадійний до царя і достойний уряду. Відтак починав Висуватися в старшину, тип колаборанта аморального, ницого і цілком позбавлено патріотичних сентиментів, цих людей цікавило тільки майно, збагачення і кар'єра. Такі були прилуцький полковник Галаган, Танський, Кочубеї, Лубенський полковник Маркович які зі своїми здирствами, сваволею найбільш компроментували гетьманський уряд і систему національного управління. Цар щедро роздавав українські землі колаборантам, росіянам та іншим іноземцям. Сам Меншиков володів, як ми казали, двома волостями – Російські власники заводили на своїх землях кріпацтво на російський зразок. Українці на Гетьманщині мали утримувати 10 драгунських полків, котрі поводили себе як завойовники. Треба було населенню виплачувати податки у гетьманську казну, але найбільш драконівська. Цілком геноцидна вигадка була Винищування козаків На так званих Канальних роботах А також участь у далеких Часом Аж у Персію походах Де козаки гинули як мухи І тут не можемо Не подивуватися Скільки Багато сатрап Сталін Навчився сатрапа Петра І Адже Ремінесценцією канальних робіт у віч були сталінські гулаги, закроєні, щоправда, з більшим розмахом та більшими жертвами згадати б хоча будівництво сумнозвісного Біломорканалу. Статистика була вельми смутна. В 1716 році 10 тисяч козаків. Вислали копати канал Волгадон біля Царицина. Чи не тому пізніше Сталін назвав це місто в свою честь у 1718 році. Сюди прислано новий відділ українського війська. Другий будував укріплену лінію над річкою Терек на Кавказі. 1721 року 10 тисяч козаків послано на будівництво Ладозького каналу. 1722 року. На їхнє місце послано знову 10 тисяч. Козаки там мусили себе харчувати, одягати, дбати про сіно для коней тощо. Робота була каторжна, клімат незвичний, через що загинули їх близько 30% Крупницький Гетьман Данило Апостол Старинка 24 Так само В Дербенський похід 1722 року Було послано У Персію 10 тисяч козаків В наступному році 10 тисяч козаків Брало участь В Сулацькому поході А потому. Ходили вони в такі походи щороку. Більшість тих козаків загинула. Ось маленька статистика. У 1725 році під Дербентом стояло 6790 козаків. Померло з них чи загинуло 5183. 961 хворого Відпущено додому. Здорових лишилося 646. Про ці походи збереглася псальма українського поета та композитора Дзюбаревича, в якій він прямо пише «Вже надходить кінець світа отим людям без отвіта, тобто козакам, і про те, що безліч війська погубили. Сила їх – Поумирало небагато і застало. Пісня оця закінчується вигуком проханням. «Дай нам, Боже, мирно жити вдома!» «Хліб святий спожити» Антологія української поезії Київ, 1984 рік, том перший, сторінка 296 Знову згадаємо, як обстоював Скоропадський у 1709 році право царя посилати українське військо за межі України. Ударив цар по Україні і економічно, передусім по промислу та торгівлі. Україна в той час вела значні торгові оборудки із центральною та Західною Європою, але з Москвою досить малу. Ще в 1701 році цар заборонив вивозити з України прядиво. Тепер його мали везти через Архангельськ. Це тривало до 1711 року. В 1714 році знову заборонено вивозити з України але не тільки прядиво, а й шкіру, віск, поташ, олію, сало, щетину тощо, а дозволено було їх вивозити тільки з російських портів. 1719 року заборонено вивіз збіжджа. 1720-го – овечих шкур та вовни, також срібла золота. Заборонено ввозити гроші, коштовні тканини, полотна, фарби, тютюн, цукор, навіть голки. Все це для сприяння розвитку російських промислів. Царська держава скуповувала на Україні за безцінь товари вивозу і перепродувала їх. 1713 року вийшла заборона Продавати селітру 1718 року заборонено ставити нові поташні буди займалася спекуляцією російські компанії Павлова і Строганова а особливо активно тут вправлявся Меншиков який до речі за одного волана в Україні платив 8 16 копійок Крупинський гетьман Данила Апостол, сторінки 26-27. 1715 року заведено урядовий нагляд над українською торгівлею. Українські кордони з 1715 року обсаджено російськими заставами, які мали стежити за виконанням цих приписів. Усі ці заходи призвели зрештою до того, що Україна змушена була вийти з європейського економічного простору і перетворитися економічно в колонію Москви. Нова хвиля ударів по українській державності – 1720 рік. Саме в цей час була спроба реорганізувати військову канцелярію 1721 року, Наказано організувати окрему судову канцелярію при Генеральному суді. Мета – унезалежнити ці інституції від гетьманського правління. Знову-таки, сенатським указом було 5 жовтня 1720 року постановлено. Книг ніяких, окрім церковних давнішніх видань, не друкувати, а ті церковні старі книги для цілковитої згоди із великоросійськими з такими ж церковними книгами справляти перш ніж друкувати, з тими великоросійського друку, щоби ніякої різниці і осібного наріччя в них не було.